Idag är det den 15 april 2013 och du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 57. Varmt välkomna till radio framåt denna soliga måndag. Vi sänder det som vanligt live på realisten.se. Jag som pratar nu heter Dan Eriksson och jag har med mig Magnus Söderman. Hallå där, och soligt kan du ha dig själv. Ja, här är det soligt. Uh, hur är det hos Jonas där? Det är soligt även här faktiskt. Härligt. Inte så, inte så varmt dock och lite blåsigt och sådär, men det, man, man ska inte klaga. Det är soligt. Okej, själva har vi haft, vi haft 25 grader i Berlin idag så att det var eh, middag på Hoppsan. balkongen och härligt. Ja, det är riktigt fint. Um, mm. Vi har också med oss här i början eh, Björn Björkqvist, välkommen. Tack så mycket. Eh, Björn, eh, vi börjar med dig direkt. Eh, det kommer ut en nyhet här i söndags att du är eh, nybliven chefredaktör för realisten.se och vi sänder ju på realisten.se och är alla inblandade i projektet på ett eller annat sätt. Um, så det tyckte jag var lika bra med det här. Um, då kör vi en klassisk sportfråga. Hur känns det? Uh, <laughs> ja, det duger väl. Ska man väl säga. <laughs> det, det betyder det... mer arbete bara. Ja, mer arbete. Och, uh, ja, Man får mer skulden för, för det man gör. och så. <laughs> så. Men det ska väl bli bra. Jag är 34 år. Det är dags att börja ta ansvar. Ja, ja det är härligt. Um, jag tänkte... Vi, vi har med det här i början så kan du kanske berätta någonting om alltså vad vill du göra annorlunda med, med realisten från det vi har sett tidigare? Egentligen inte så mycket annorlunda mot vad vi har planerat från början. Utan sen har allting inte riktigt klaffat hela vägen som det har varit hittills och det kommer jag försöka börja ta tag i direkt här nu. Jag kommer väl också försöka satsa lite mer på polit politisk bevakning och eh, politiska artiklar snarare än eh, den här brottsmålsbevakningen som vi har haft. Mm. Eh, men det betyder inte att vi slopar den här brottsbiten utan mer att vi prioriterar annat mera mm. Okej, okay. så det kommer fortsätta ungefär, för det är väl många som kommer till realisten, det vet det är många, just för att det är, man hänger ut en del eh, uppmärksammade brottslingar sådär. Ja, ju precis. Det är ju i och med att uh, den regimtrogna medien inte tar sitt ansvar där och visar så, så får ju vi väldigt, väldigt mycket besökare på just att uh, gå ut med verkligheten. Sen är ju inte folk egentligen tror jag är enormt intresserade av att läsa att uh, någon med ett namn man inte kan uttala har gjort ett brott utan egentligen skulle det kanske räcka med att bara konstatera vad folk misstänker att det är den en afrikanen. Men uh, vi kan ju lika gärna köra ut namnen så att säga som att om, mm, inte det. Men jag tror att det, att det uh, har ett värde att, uh, att man gör det. För att uh, det, det, det blir ändå mer konkret. Om man får ett namn och kanske till och med ett ansikte bakom uh, rapporteringen. Alltid. Jo, jo absolut. Visst är det så. Mm. Jag tycker det är konstigt att folk gillar det där så mycket. Alltså att man gillar att. Det här att man måste att man vill gå in och titta och, och hela tiden fylla på sitt förråd av allt jävla elände vi drabbas av. Jag tycker <laughs> jag, att jag, för jag, min del jag, det har jag, nästan motsatt effekt. Men att... Jag tror kanske att alla är inte är frälsta sen länge som, som du, eller mm. vi alla. Så att för för många, så, så, många är fortfarande i en fas där de håller på att frigöra sig från den järntvätt som, som den vad ska vi säga etablerade median står för mm. och, och, och då är det viktigt. Ja, alltså ja, om man då kan påvisa hur absolut fördjugen mm. eh, den regimtrogna medien är eh, för för en, en, en person som kanske precis har börjat, börjat lägga ihop ett och ett så att säga, mm. så är det ju avgörande naturligtvis, så att det, det är bra som, som Björn säger att det är ingenting som ska upphöra, men sen så är ju den politiska analysen därtill tror jag verkligen nödvändig för att sätta det i sitt sammanhang Ja, och sen mm. inte bara det utan även, eh, jag hoppas att vi kan lägga mer energi på att eh, sitta och plöja igenom statliga rapporter och, och sådana bitar, därför att det ljugs oerhört mycket om dem också när, mm. när eh, Regimtrogen media går ut och skriver om eh, nya rapporter som har kommit så väljer de självklart vad de tycker är intressant. Medan vi, eh, när vi läser dem, upptäcker att det finns ju annat som är helt klart mycket mer intressant för vårt folk. Hur, hur det kommer se ut för den vanliga svensken. Och eh, de bitarna vill vi också försöka avslöja betydligt mer än vad vi har gjort. Så om man då tänker på det. Björn, vårbudgeten kom ju i morse. Har du hunnit läsa igenom den? Vad har du för kommentarer? Jag blev precis klar faktiskt. Jag har gått lite långsamt här idag. Men jag vände precis på den sista sidan. 708 tror jag det var. <laughs> Nej, jag har inte läst den. Och jag kommer inte läsa den heller. Men jag kommer väl försöka ugna igenom den lite grann. När förra budgeten kom så gjorde faktiskt Saga Berlin ett helt fantastiskt arbete och gick igenom flera av de här delarna som handlade just om invandring och Ja, kostnaderna där omkring och liknande kostnaderna med ulandsbidrag och de här delarna och de kommer vi väl försöka titta på igen. För de är ju lite förnuliga sådär, vi ska komma in på det senare i programmet om vi, om, om vi hinner med, men det var ju det här när man pratade om det här med skolpengen och hur den ska hur den ska inte skolpengen, nu står ju ljuger för det utan det handlar ju om... Eh... Jag gick på det stenhårt. det ordet var skolpengen. <laughs> <laughs> nej, men hur, hur den fake. fördelas. Mm. Ja, precis, det var en dubbel fake. Hur den fördelas, att, att man då använder ord som att nej, men det, ska, det ska, så att säga, eh, ges till områden med social utsatthet och bla, bla bla Så genom att använda vissa ord så kan du få det att låta på viset när de det enda de säger egentligen det är att eh, områden med hög andel utrikesk födda ska få mer pengar och just därför är det viktigt att kolla igenom de här sakerna och faktiskt också på något sätt demaskera eller definiera språket som används för att de säger väldigt mycket i rapporter och liknande Ja, jo, men för invandringen, invandringen finns ju egentligen i hela uh, vår propositionen. det är helt övertygad om utan att ha läst den genom att ha läst tidigare saker det finns ju i polisiära frågor det finns i skolor, det finns i Ja, hela vägen ner till förskola och upp till universitet. Allting kretsar ju hela tiden runt det här med invandringen, fast man kallar det för andra saker. För att skulle man klumpa ihop allting till en summa hade det enorma pengar. Mm. Mm. Jo, precis som när man äh, pratar om och så, här, så här mycket kostar invandringen äh, och då är det ofta oftast bara räkna på kostnaderna för just alltså, Migrationsverket och de första åren och så vidare. Då har man ju oftast inte räknat med kostnaderna för rättsväsendet, för skolväsendet och så vidare, som, som tillkommer. Um, men Björn, hur, hur ser det ut annars? Har ni fått ordning Har du fått ordning på din redaktion uh, Nej, vi står ju lite här i, i start... en uh, liten nystartgrop, kan man säga, att vi har, har håller på att försöka bygga här. Så uh, vi är ju lite i behov av hjälp, och det är lite därför um, ja, du sa så fint i början att... att uh, ni, ni tog med mig för att ta, ta med, ja, jag, jag var nu val här, men i själva verket är det ju jag som är redaktör, så jag är ju när jag vill. Och jag tänkte att <laughs> <laughs> jag skulle efterfråga lite hjälp här. Vi har ju många människor som sitter och lyssnar, så att jag ser ju det här som ett alldeles utmärkt tillfälle att nå ut så att vi kan bli ett så pass bra medie som vi hoppas kunna bli. Sen är det ju så också, Björn, att du och jag kommer ta ett litet det är ett samtal här i i, i kväll. Då vi ska gå igenom det här med vårdnaden om eh, redaktionsmedlemmar vi, för att vi kommer ju dela ha delat vårdnad om eh, fram alltså magasinet tidningen framåt och Realisten då, delvis. Eh, så att där får vi diskutera hur den här delade vårdnaden ska se ut och så. Ja, det kommer bli svårt tror jag, men eh, än så länge är vi är ju sams så jag hoppas vi kan fortsätta bli det just för, för redaktionsmedlemmarna skulle. Ja, ja. Jag kan inte ens hålla masken, men det är okej. Okay, det är så absurt. Det ser vi att mycket av Realistens fina arbete det bygger mycket på eh, tidningens redaktionsmedlemmar Så att vi ska fortsätta hjälpa, hjälpa er, naturligtvis, storsinta som vi är. Det är ju helt fantastiskt. Men hur ska man gå tillväga om man vill hjälpa till då? För att det är ju ändå några tusen som lyssnar på det här och några borde ju sitta på lite, lite kunskaper som de vill bidra med. Ja, nej men det är ju det. Vi vill ju ha människornas kunskap. Vi vill ju nå det svenska folket och det gör vi ju enklast genom att använda det svenska folket. Vi vill ha tag på de som jobbar på byggen. Vi vill höra hur det fungerar med den utländska arbetskraften så kommer hur påverkar det vanliga svenska arbetare. Vi vill prata med någon som jobbar i sjukvården hur fungerar det, hur mår de som jobbar i sjukvården med alla personalneddragningar och sånt där. Vi vill även ha tag på patienter, hur behandlas de i vården, hur mår de när de kommer dit med redan sina problem och inte blir omhändertagna. Visst vi kan gärna prata med folk som klarar sig bra i vården med, det kan ju vara en rolig nyhet kanske att berätta om någon som kom in på akuten och fick hjälp omedelbart, men jag tror inte vi kan hitta någon sån. Vi vill prata med folk som har barn på dagis, höra hur, hur det fungerar när barnen ska läras i olika genusstrategier och mångkulturarbeten och liknande. Vi vill höra, prata med barn som går i skolan, om de tvingas äta halal, om de tvingas ägna halva terminer åt antivitpropaganda och så vidare. Men vi vill också veta vad folk gör på sin fritid, vi vill skriva om olika idrotter, vi vill... Ha reportage från sommarens festivaler, sommarens mässor. Finns det något spännande fornminne i närheten av där du bor så vill vi gärna att du skriver om det. Vi vill ha reda på din boendesituation. Ditt kommunala bostadsbidrag kanske satsar enorma resurser på vissa områden, de så kallade utsatta områdena. men de inte lägger några speciella resurser alls på just där du bor. Vi vill ha tag på fotografer som kan fota som vi snabbt kan få tag på när det händer någonting på not, som kan åka iväg och ta en bild på en brottsplats eller någonting annat som kan vara intressant. Vi vill ha tag på tecknare som kan göra bra bilder och framförallt vill vi ha tag på tipsare som så, så fort de ser någonting i lokaltidningen eller hör någonting på jobbet kan kontakta oss och berätta om det så att vi kan föra det vidare till allmänheten. Vi vill ha översättare som kan översätta både tyngre engelska texter men även som kan bevaka utländska medier på, på alla tänkbara språk. Vi vill ha tag på människor som kan läsa domar och ja, bevaka myndigheter. Se vad som kommer därifrån. Så att vi vill inte ha tag på precis alla som lyssnar. Därför att jag är övertygad om att alla har någon form av kunskap som måste komma ut. Mm. Ja, det, det är viktigt att du säger det. För att man sitter, jag tror många sitter och tänker, men vad kan jag bidra med? Jag är ingen lysande skribent. Eller, Nej, men du kanske har något intressant att berätta. Du kanske har erfarenhet om någonting som, som någon annan kan skriva om. Ja alltså, all, Alla, vi, vi är ju svenskare, men vi går ju och stör oss på saker. Det är, det är, så fungerar vi Vi är ju på våra arbetsplatser och sitter och gnäller hela dagarna. Här har vi ett perfekt forum där vi kan nå ut med gnället till hundratusentals människor. Det är ju perfekt, ett jättestort skrivbord där man kan sitta och skälla. Så finns det ju många, det vet vi ju inom polisen, säkerhetspolisen migrationsverk och statliga myndigheter och så vidare som, som sitter på mycket kunskap och sitter på mycket information som de faktiskt vill äh, göra någonting med. Och, äh, ja, just, just där har vi ju redan ganska bra insyn. Nej, ja, säkerhetspolisen har vi ju väldigt bra insyn, men i övrigt liksom migrationsverk och liknande. Mm. Ja. Björn, det var en som skrev till Radio Framåt här nu på Skype. Jag kan teckna, vart ska jag vända mig? Eh, kontakta oss på realisten redsnabelarealisten.se redsnabelarealisten.se Jajamän mm. alltså Björn jag måste också bara inflycka där N när du säger översätta längre äh, tyngre engelska texter äh, det, det finns väl också naturligtvis är det de som skulle det till äventyrs finnas de där ute som kan andra språk, alltså eh, ryska, tyska, franska självklart, spanska, italienska eh, men, men kanske även om det finns någon som kan ryska, ukrainska eh, ungerska det finns ju så otroligt mycket som händer på olika håll eh, som är intressant ur ett nationalistiskt perspektiv men som är fullständigt otillgängligt för de allra flesta um, Absolut så, så att det är jag menar bara att det, det gäller givetvis liksom alla språk. Skulle vi kunna få, få, få kontakt med, med någon habil? Och man behöver alltså inte då vara en professionell översättare till, till svenska, utan det gäller bara att man kan, kan göra en just habil hygglig översättning. Det behöver inte vara stilistiskt mästerligt på något sätt, utan, utan bara, bara vi kan liksom få glimtar från, från Andra språkområden där det händer väldigt mycket. För I ärlighetens namn så, så är ju den anglosaxiska världen i den vita världen eller den kristna civilisationen i sin helhet där det händer kanske minst egentligen ur, ur ett uh, politiskt nationalistiskt uh, perspektiv. Ja, jo, alltså absolut. Du, absolut. Det var bra att du betonade det. Där. För att vi, vi har ju ett enormt problem idag. Att vi vet ju inte vad som händer i många länder. Det enda vi får, får är ju det som fientlig media väljer att rapportera om. Och de mm. uh, glömmer av någon anledning väldigt, väldigt mycket. Så mm. att uh, finns det någon som kan läsa på. Helt främmande språk så det är ju svårare för oss att dela ut uppdrag men om det är någon som sitter och läser på ett språk som inte vi har en aning om så får de ju väldigt gärna berätta vad som händer i de olika länderna för att det vill vi ju rapportera om. Jag vet ju att jag har sett kommentarer på olika håll från, från de som säger sig i alla fall ha ett och säkerligen har då jag menar, ett påbrå, kanske en mor eller far eller vad som helst från... Serbien, eller från, från Ryssland, eller var det nu är. Så att till, till alla dessa så är det viktigt att liksom, eh, framhäva att skulle ni vilja hjälpa till att översätta någonting så vi kan hjälpa till eh, och, och se till att det blir bra svenska, god svenska eh, av det. Eh, mm. bara, bara liksom ni kan. Grovöversättelse, så att säga. Alltså, Självångar man ju den där kursen i Esperanto man tog för många år sedan. Varför gjorde du det? <laughs> man har ju ingen... Ja, men vad då? Man tänkte att det skulle bli ett världsspråk och sådär, men nej, jag har inte mycket av det. Jag träffade faktiskt nu på bokrean senast. Så var det någon förening för Esperanto, svenska Esperantoföreningen. någonting. Jag frågade just, liksom, vad är det för mening med nu lägger lägga så mycket till på det här. Och de sa att ja, men det är så spännande för att vi, vi går på möten och då kan vi prata med varandra. Mm. <laughs> ja. Ja. Ja. Jag tog en... en kurs faktiskt. Ja. <laughs> okay. Allas för vän Jan Mild vet jag var en entusiastisk, eller är säkert fortfarande, en entusiastisk esperantist. Ja, det är ju säkert jätteroligt men inte... Så, så... Uh, nyttigt kanske. Eller jag vet inte. Det ja. kanske finns en massa bra litteratur på. Nej, det har ju inte lyckats, om vi säger så. Uh, uh, det, det uppfanns av en. Uh, en jude, bara, va? En jude, ja, precis. Uh, jag kommer inte ihåg var han växte upp. Det var i Polen, tror jag. En, en, en uh, kultiverad polsk jude en gång i tiden. För, för att bli ett världsspråk så skulle det. Alltså, det fanns ju inget land vad som hette Esperantland. Nej, <laughs> jag tror inte det. Um, Okej, okay, men Björn, um, då får vi uh, tacka för att du var med här idag Och berättade lite om vad du vill göra med Realisten Så hoppas vi att det är folk som hör av sig Alltså redsnabelarealisten.se Så ska vi gå vidare i programmet Men vi kommer ju ha med dig med ojämna mellanrum här uh, För att uh, kommentera händelser Och prata om vad som händer på Realisten såklart Scrivlig, Och, och det, är inte, det är inte för att du liksom inbillar dig Att du är redaktör för de Så ska vi bara... Ja utan det är för att vi gillar dig så. Ja, det var också ett av mina villkor att jag inte skulle behöva ta något ansvar för er. Du är fri ja. på så sätt. men tack ja, så mycket men så, mycket. så går vi vidare med händte i historien. Har du gått pjan? Hej. Hej. Radio framåt stressfre. Hems i historien. Då var det åter dags för hänt i historien den här veckan och den här veckan blir det på rätt dag på en måndag och inte på en torsdag som det blev förra veckan. Förra veckan blev för sig förvirrande på många, många sätt. Vi börjar år 753 f.Kr. Kristus. Enligt legenden grundades staden Rom denna dag av tvillingbröderna Romulus och Remus. Staden får sitt namn efter Romulus som också blir dess första kung. Det romerska kungariket varar fram till år 509 före Kristus då Rom istället blir republik. När riket vid kristig födelse blir kejsardöme är det Medelhavets ledande stormakt och omfattar så småningom allt land runt hela Medelhavet. Alla vägar bär till Rom. Mm. Inte längre. Säger. Nej, alltså på sätt och vis så bär ju alla vägar överallt. Alltså alla bär, vägar bär till all, alla ställen där det finns alla, vägar. Ah. All, alla vägar bär till målet Eller målet. Ja. Ja. Vi kan hoppa fram i historien till 1246. om vi. Är, är... Ja, ja, det, jag har inget mer på Romariket idag. Inget mer på Romariket? Nej, men, alltså, det, nej, egentligen så skulle man väl våga se på en liten där. Det är ju helt fantastiskt hur denna äh, lilla stad... För det, det, i havsområdet så, så eller Medelhavsområdet så, så bestod vad ska vi säga de politiska strukturerna framförallt av stadsstater under äh, årtusen före kristus och en, en äh, ja inte en bit efter det men men äh, äh, eller säg fram till till 200-talet i alla fall fram till Alexander den store kan vi säga för, att, för att göra det väldigt äh, enkelt men hur denna ändå ganska perifera stad från början. För att civilisationens centrum på den tiden låg naturligtvis i det som idag är Grekland. Och kanske snarare mer åt, åt den östra halvan. Det som idag är, eller det som är mindre Asien, det som idag är Turkiet. Men, men hur Rom utvecklades till att bli denna otroligt effektiva. Statsapparat och sen kommer att utvecklas till, till det kanske. Eller det är inte, det, inte i yta räknat, men om man tar tidens förhållande i är ändå det kanske mest, det mest imponerande imperiet som, som världen någonsin har sett och, och som har gett så otroligt mycket arv till, till eftervärlden. Det är så Rom lever på olika sätt fortfarande, fastän det naturligtvis gick under som stadsbildning på 400-talet. Mm. Det här är ju också intressant just att lägga in, de, alltså det har ju skrivits ofantligt mycket om det. Men, men det finns ju, där man tar upp just det här med rasplaneringens utbredning, hur den påverkade just för Uh, slutet av det hela. Hur, uh, och också det här med hu hur staten de genererar ja, så täcker den mm. överhuvudtaget. Täcker mm. precis. Och det är ju äckligt mm. intressant för oss idag att titta på. För det anden, alltså det där är ett civilisationsblock som man verkligen kan följa uh, under lång tid. Mm. Kanske är det de mer tydliga. Statsbildningarna och civilisationsblocken. Ja, för att vara den, för att vara den tiden så är också historisk skrivning så omfattande. Mm, så att precis. Vi, vi har väldigt mycket att tillgå. Vi kan följa eh, ganska så i detalj vad som, vad som faktiskt sig mm. Så att eh, ja, eh, kan kan vi lära oss? Vi, ja, vi kan lära oss av det, men det verkar, verkar vi inte ha gjort. Nej. Nej, men människans minne är kort. Mm. Vi får inte glömma. Så, men, men det är någonting som man faktiskt alltid har gjort ändå, till och från i, i historien. Det började redan under medeltiden och sen under renaissancen när det delvis, redan under medeltiden var det inte alltid bra att man, att man liksom förhöll sig till Rom som, som ideal. Mm. Men man har hela tiden haft vad ska säga, Rom som referenspunkt i den västerländska civilisationen. Mm. Uh, och och det, det, det referenspunkten par excellence ska jag säga. Det finns ingenting som, som mäter sig med Rom där när man ska uh, utvärdera uh, hur civilisationer imperier uppkommer och faller. Som, som var titeln på det, kanske den mest kända relativt moderna historiken om, om Rom då, uh, Edward Gibbons, uh, The Rise and Fall of the Roman Empire som kom på 1700-talet Men eh, som sagt rom, rom är alltid det vi på något sätt förhåller oss till, fortfarande Det är rätt intressant mm. jo, verkligen. Inte minst de som idag som Pepe till exempel och många andra som, som eh, beskriver USAs eh, nuvarande eh, förfall och, och en undergång på gång så att säga eh, jämfört Naturligtvis först och främst med det romerska imperiet och hur dekadensen, hur, uh, hur uh, en, en mängd olika praktiker så, som man uh, ägnade sig åt då uh, har paralleller i, i, i modern tid. Jag, jag vet inte om man, man får vara försiktig med att dra för stora växlar på det där. Som alltid ska man vara väldigt försiktig med att projicera uh, nutida problem på historien, men, men det är ändå ju en, en så att säga levande, levande referens mm. Okej, okay, ta oss vidare Magnus Ja, vi hoppar från en jättestor grej till en eh, historisk eh, en historisk händelse som nog få eh, känner till och vi kommer till år 1246. Under ledning av hövdingen Brand Kolbejnsson blir Aspiringarna besegrade av Sturlungarna ledda av Tord Kakali i slaget vid Haugsnäs. Det här blir alltså det blodigaste fältslaget i Islands historia med över hundra döda. Och Aspiringarnas makt är då för alltid bruten. Vet du om det var så blodigaste details eller om det fortfarande är det? Ja, jag tror inte vi har haft så många fältslag på Island sedan dess heller. Det har varit släktfejder och sånt där, du vet. Men inte, inte fältslag i den omfattningen med över hundra döda på en gång. Det har jag svårt att, att tro att det skulle ha hänt efteråt. Men de har inte varit så många. Så. Nej. <laughs> det, det är stora siffror. Allt är relativt i de sammanhangen. Absolut, det är det. Ja, det är spännande. Alltså hela den här... Fejdarna på Island och de, de, de sagorna och de, de, den historien är också fascinerande utan tvekan. Mm. Ja. Men vi går framåt lite i historien så till 1703 så kommer vi till ett annat slag. Då en svensk styrka på 3000 man ledd av Karl den XII besegrar en saxisk här på 3500 man som leddes av Adam Heinrich von Steinau i slaget vid Pultusk. Pultus, ja. De mm. svenska förlusten uppgår till omkring 70 stupade medan de saxiska uppgår till 200 döda och 800 sårade. Mm. ser man? Jag ska hoppa tillbaka. Jag lovade det när vi pratade med igår. Uh, uh, i, för ett år sedan så inföll uh, uh, Sankt Magnusdagen som är Årknings nationalhelggångsdag uh, på en måndag tror jag. eller Ja, det måste vara en måndag. Um, hallå, hörr ja, du mig? Ja, är bara lyssnare intresserat här. Mm. Ja, ja, um, Så, uh, den här veckan så uh, infaller det imorgon. Men uh, Sankt Magnus av Årkny var i alla fall en uh, uh, vikingakung. Som, uh, en kristen vikingakung som uh, uh, föddes 1080. Och som sedan uh, dödades 1100. 15 i strid med sin uh, kusin uh, eller han, han blev avrättad på Igel som är, är en ö uh, här på, på mm. och han han visste han gick till den här förhandlingen med sin uh, för det var så, norska kronan hade lite grann som eftersom Årkning var så pass mäktigt det var inte bara lilla ögruppen Årkning utan det innefattade Skättlandsöarna och uh, den nordligaste delen av Skottland. Kejtnäs på den tiden. Så det var alltså en, en ganska... En strategiskt, geopolitiskt skulle vi säga idag... Viktig del av Europa. Eh, så var det mer eller mindre självständigt tidvis. fast det nominellt låg under, under norska kronan. Och eh, norrmän utsåg darlar eh, här på öarna. Så... Eh, hur som helst, efter en, en väldigt otäck infekterad maktstrid så, så valde han att, att låta sig döda helt enkelt mm. för att skapa fred på, på öarna. Det är ett så, offer något. Absolut. Mm. Så är det. Få bara fråga, firas, det är stort då på, på Orkting och... Nej, inte jättestort. Orkney har ju varit protestantiskt och så sedan länge och han är ett katolskt helgon. Men, men det är, eh, han är fortfarande absolut ett begrepp. Okay. Och han har ju gett namn till den stora katedralen som ligger i lilla eh, Kirkwall eh, som, som uppfördes sedan. Vad kan det vara? en, en 50 år efter hans död ungefär. Eller lite tidigare började det. Mm. Så att uh, han, han är definitivt fortfarande på något sätt närvarande i, i, i öarnas medvetande och identitet. Mm. Okej, okay, Magnus, ta oss in på 1800-talet. Yes, 1808. Nu händer det grejer, förstår ni. <clears throat> De svenska truppen under Georg Karl von Döbens befäl går över isen på älven Sikkajoki. Och där blir de överfallna med en rysk led av Jakov Petrovich Kulnev. Till en början går slaget vid Sikajoki dåligt för svenskarna som tvingas retirera, Men när ryssarna blottar sin center så ger den svenska generaladjutanten Karl johan Adel Kreutz order om anfall mot dem. Och slaget slutar med den första svenska segern i finska kriget. Woho! Och det kriget bröt ut för två månader sedan Eller tidigare <laughs> <laughs> Och eh, Carl, Georg Carl von Döbeln är eh, en historisk gestalt En svensk eh, soldatofficer som eh, alla borde läsa upp sig kring Det är en riktig, riktig härlig människa Och det finns inte så mycket litteratur kring honom tyvärr eh, men det finns lite grann och det är väl värt att läsa upp sig på helt enkelt. Det är en, ja, en jäkligt spännande kille, mm. kort sagt. Um, en annan spännande kille. Uh, den här, i, hänt, i, i, i, I historien den här veckan föddes den 20 april 1889 Adolf Hitler i Brunau am Inn i dåvarande Österrike, Ungern. Jag vet inte hur långt vi kan komma på den diskussionen. Det känns som Nej, att alltså, man skulle till i kunna... Tyskland massa gånger. Jag skulle ju kunna så att säga, fylla ett par program om, om honom som person och allt som har med honom och allt det där att göra. Så att vi kan väl lika gärna flytta fram istället till 1961. Ja det. För då, så sker det som... Jag vet inte om det, folk är så medvetna om det, men det är en ganska intressant sak faktiskt. Det här kommer kanske Jonas kunna berätta lite om också. I alla fall en styrka bestående av 1500 kubaner som har flytt från USA, eller flytt till USA efter Fidel Castro som på Kuba 1959 och som då har blivit specialtränare av amerikanska underrättelsetjänsten CIA, genomför med stöd av amerikanska styrkor ett försök att invadera ön och avsätta Castro. Och det här blir då den så kallade Grisbukten, Bay of Pigs. Och det hela misslyckas. 100 hundratal personer i invasionsstyrkan blir dödade medan övriga blir fängslade av de kubanska regeringsstyrkorna. Jag läste i The Barnes Review en artikel om det här för inte så länge sedan där de det tog upp hur pass, det amerikanska tillmastemanget svek exilkubanerna i samband med den här invasionen och så vidare. Att man inte följde upp och hjälpte så som man hade lovat och så vidare. Jag vet inte exakt vad som hände och varför man inte tog den chansen eller om man var... Om man inte trodde att Castro skulle sätta upp så pass mycket motstånd. Jag vet inte, men det är spännande, spännande del nutidshistoria i alla fall. Mm, det, det är så jätteskunt allt, allt som har med det där att göra. Det, det känns Det verkar så halvhjärtat på något sätt- de mm. amerikanska försöken att återröra Kuba. Återröra att säga, äh, mm. för jag menar, i praktiken så... så, så låg ju definitivt innanför det amerikanska eller den amerika, inom den amerikanska intressetssfären. Oh ja. Så att det, det, nej, det är väldigt uh, myskor det där, allt vad som händer. Är som en, en annan... Chansen? Ja, faktiskt. Det gick ju brådstorm in i Colombia och avsätta någon knarkpresident och så vidare långt, långt senare. Det känns som att det fanns det fanns en ovilja någonstans att... Mm. Ja, nej, det är konstigt. Eller, eller ja, men det måste funnits... Och ja, precis. Det måste funnits någon typ av konfliktande viljor där, skulle jag tro, inom, inom, den amerikanska, inom det amerikanska säkerhets- och försvarsetablissemanget. Mm. Jag vet inte. Uh, vad, vad hette den här historien för övrigt, måste jag säga? Uh, I samband med det här... Grisbörksinvasionen, med det det, eller? Nej, nej, nej, nej. Inte det. Utan... Uh, i den här vevan så fanns långtgående planer från amerikansk sida att uh, låta kidnappa ett par plan med besättning, eller inte med, med besättning, men passagerare på. Sen mm. så um, kraschade de någonstans och sen så skyllade det på, på um, kastroregimen, har jag starkt för mig. Ja, det var ju till och med så att de skulle krascha in i några byggnader. Jag tror att det var ett ja. dokument som, som, som runt 1961 kom fram. Jag har inte huvudet, men det var så att man skulle just kidnappa mm. två flygplan och krascha in i byggnader och fylla på Precis. klassregimen. Ja, det du, du kommer inte ihåg vad det hette den. den Nej, den jag har ju inte det. Kan det ha Northwood eller något sånt där? Ja, ja, ja, när du säger det så kan du ju gott och väl ja. ha varit det. Ja, jag vet, inte, jag vet inte. Vi Så kanske kan vi... återkomma till det när vi... Det kan vi absolut göra, men det är lite intressant med tanke på vad som sen mm. har skett senare. För det finns vissa saker i historien som har en tendens att en, en annan En annan intressant sån här uh, invasion, det är Operation Red Dog, som vi ibland kallar Bay of Pigs 2. Och det var ju en, en plan uh, där kanadensiska, amerikanska legosoldater tillsammans med uh, nationalister och uh, vissa Ku grupperingar skulle invadera eh, om det var Dominikanska Dominikanska republiken va? och avsätta presidenten och sätta in någon annan det där är lite intressant i alla fall det, det gick inte som det skulle, man kan läsa om det sök på Bay of Pigs 2 så man en, en intressant annan samtidshistoria som har lite nationalistiska kopplingar mm. bland mm. annat var den kände nationalisten Don Black eh, som ligger bakom Stormfront på ett eller annat sätt inblandade det hela mm. Just det. Jag kände, jag kände faktiskt inte till så nej. Jag, nej, jag hade faktiskt rätt. Jag, äh, det, det hette Operation Northwoods. Mm. Uh, så det kan ni kolla upp. Det var faktiskt äh, aningen senare äh, än Bay of Pigs. Men okay. äh, det, det var alltså CIA som, som äh, la fram äh, de här planerna. Men, men det är någonting som sen nobbades då tydligen av. Äh, Kennedy-administrationen. För inte skulle väl liksom... Vadå? Nej, det är ju helt orimligt. Jag undrar om inte det där är påhittat av 9-11-konspiratörer att de skulle ha gjort det. För det låter ju väldigt mycket som 9-11. Jo, det gör det verkligen. <laughs> men men i, det här, i det här fallet så är det liksom helt eh, obestridda historiska fakta. Mm. Ja. Och så ska man då få skit för att man ifrågasätter delar av hela eller delar av 9 11 händelsen, när det finns på bordet från den tiden att man faktiskt hade sådana idéer. Ja, precis. Och, sen, och så lyckas man i sens samma sak med, med mm. två plan som sänker tre skyddskrapor. det kan ju vara så att de här som killarna som bor i grottor nere i, i Tåra Bård, ja. de kan ju ha hittat det här dokumentet och inspirerats. De kan ha hittat det på internet. De hade alla möjliga ja. sådana... Men menar, sen, det är ju samma sak som att... Efter, mm. efter, under och efter första världskriget så kunde man läsa om hur, hur tyska... Jag tror till och med att gaskamrarna dök upp där efter första världskriget och att man hade gasat en massa människor. Mm. Ja, för för inte tala om och... den magiska siffran. Mm. Ja, precis. precis. så alltså, Det är intressant men nej, det, det dök upp som försvann och sen dyker det upp igen. och då, då är det vedertagen fakta. Det är så jävla dumt. Så att det, nej, uff. Vi går vidare. Ja. Eh, också hänt historien den här veckan. Eh, tänkte jag slå upp två stycken. och Det är 1999 och 2007. För då skedde eh, den här veckan i historien då två uppmärksammade eh, skolskjutningar. Den kanske kändaste tack vare att det har gjorts eh, filmer och så vidare på den det är väl Columbine-massaken 1999. Då skett mm. man ihjäl 12 elever och en lärare. Eh, och sen tog de också eh, sin egna liv eh, de, de som skötas eh, Och 2007 eh, var det 32 personer som blev elskjutna På Virginia Polytechnic Institute And State University I Blacksburg, i Virginia mm. uh, det, alltså Än idag så hör jag Att Eric Harris och Dylan Klebold Var nazister Alltså de i Columbine men nu mm. Ja de i Columbine, jag hörde än idag Men de var nazister, nej det var de inte Dylan Klebold var jude först och främst Um, och Eric Harris verkar det mest ha varit knäpp i huvudet um, Nu går ju naturligtvis Historien isär om vem som gjorde vad och varför Och vem som såg under vems inflytande Jag har lyssnat på en del dokumentärer om det här Men hur den är, är. alltså Antingen var de bara onda och dumma i huvudet, Eller så var det MK Ultra på riktigt Det är det enda jag kan så att säga någonstans <går> Komma till slutsatsen och alla de här skolskjutningarna som kommer än efter en, jag har svårt att förhålla mig till vad jag ska tro och tänka om det hela egentligen. Ja men de har ju blivit epidemiska och sen var det alltså, är framförallt otäckt. Alarmerande rent av. Det, det är ju hur, hur det politiska etablissemanget framförallt i framförallt USA står i startkropparna för att utnyttja detta då för, för olika syften. Framförallt att att förbjuda, folks, eller att förbjuda folk att, att ha vapen. Mm. Jag menar, det är ju inte tillgången som, som skapar den här typen av uh, sjuka uh, tragedier. Utan, utan, jag menar, hur kommer det sig att detta har blivit epidemiskt? Faktum är att sånt här förekom i princip inte. Jag kan inte, kan inte minnas att jag har läst om eller hur uh, talas om att det här skulle uh, alls ha förekommit under, under 40-talen, 50-talen eller 60-talen Nej. Uh, utan det här är ju någonting som kommer efter den här sjuka kulturrevolutionen vi har i uh... den absolut uh, värsta massaken på en skola det var ju den Bath School massaken 1927 okej okay. uh, och det var i, i Bad Township, Michigan, USA uh, men det var ju med bomber Mm -hmm. Alltså en bombattack mot, uh, mot skolan. Uh, vilka okay. var det som utförde den? Jag uh. uh, ska se. Läs här du till. Gärningsmannen var Andrew Ke Kehoe som själv dog när hans bil exploderade. Innan bombattacken mot skolan hade han sprängt sitt eget hus och dessförinnan dödat sin fru. Okay. Okay. Hur vill? Jag vet inte om man var elev eller så där. Jag går, hur, Men Jag kallar det bara lev. Han kan inte gärna vara i om han var nej. gift nej, för det nej. första. Nej. Så, det gärna vara om han var gift för det första. Det går inte. Det går inte. Det går inte. Det går inte. Det är inte. Det går inte. Det inte. Det går inte. Det går inte. Det var Det var inte. Det går inte. Det Sen, Men var det, så... sen var det ens också. Typ 2009 eller något. I Stake, ja, det, det är ju lätt, i, i att, begge... att, ja. att, är lätt att tro eller ty, tänka att det här måste vara som jag sa, jag slängde in M-Kultra där bara för att det är lite roligt. Men att det skulle vara någon form av liksom, sinister hemlig organisation som ligger bakom det här. Men, faktumet... nu, sa, nu är... sa Magnus alltså Sinister, inte sionister. Nej, precis <laughs> <laughs> eh, Men, det som är det är ju att Jag har ju själv sett efter såna här då, Bland annat i Finland då var ju människor Jag minns nu, jag kommer inte ihåg Men det var ju alltså folk som kallar sig nihilister Eller de var nichister Eller de var övermänniskor, idealstyrkare Och så vidare, som faktiskt tycker att det här är helt okej okay, På ett eller annat sätt att, att det kan finnas fog för detta Och och så vidare. Eh, alltså Det dyker upp sådana. Vissa är säkert sådana som bara vill liksom, ja, få lite uppmärksamhet på nätet. Men sen finns det ju människor som faktiskt eh, av någon anledning idag kan, kan se någon form av eh, logik i att göra sådana här saker. Mm. Och det är ju tack vare det vi kallar för kulturrevolutionen och så vidare. Eh, jag vill koppla in en grej här som går tillbaka till det här vi pratade om tidigare med eh, gaskammar och sånt där. För jag har fått lite information här under, under samtalets gång. Eh, Vad är den här gaskammerlegenden så sträcker den sig alltså tillbaka till första världskriget. Då man från brittiskt håll anklagade österrikar och bulgarer för att ha mördat 700 000 serber med gas gasinstängda utrymmen som källor och kyrkor. Och det kan man läsa om i Daily Telegraph den 22 mars 1916. Och där beskriver man då detaljerat hur den här massaken med gaskammeren ska gå till. Mm. Och du menar att det inte var sant sen nu? Nej, det har ju sedan framkommit då att det där skedde ju aldrig då. Mm. Och eh, man ser också att eh, även det här med tvålar kom ju fram där. Eh, att man, tyska soldater skulle, under första världskriget skulle ha gjort eh, tvålar från franska och engelska soldater. Mm. Tvål och konstgödse. Och det här erkändes, på, erkändes som, som eh, en krigslögn på 1920-talet då. Mm. Så samma saker dyker det upp igen Efter andra världskriget ja, Det går alltså, lite troll i dem Det är som, precis som vi sa de med kapade flygplan Som ska in i mm. byggnader och så vidare mm. Nej, alltså, Framförallt den brittiska Propagandan under första världskriget Var fullständigt vidrig Det ja, ja. var hemsk i sin, I sin grovhet Och sin, sin uh, totala demonisering Av uh, motståndaren Och sådär Sen man inte ett, där bara om jag får lägga in, glöm inte där att, att Winston Churchill, han utvecklade ju det här till, till perfektion under boer vill jag minnas. Eh, som ung, ung, ung folkjournalisten och liknande, kan det stämma? Jag får med det. Det stämmer faktiskt. Han, han var där nere i två vänder, tror jag. Ja. Eh, först som journalist, men eh, samtidigt så, så eh, han, han var inte helt och hållet bara prov... Eh, det är klart han var pro Men uh, han, han skrev även en hel del Ganska pregnanta, kritiska saker Om, om uh, hur uh, Kriget där nereförde Så det är, lite, det är aningen mer komplext alltså. Jo, men redan ja. på Alltså oavsett så redan på den tiden Var man väldigt duktiga britterna just med den här propaganda, mm. Mm. Om att Boerna slaktade oskyldiga Och de besköter röda korset Och så vidare, och så vidare, och så vidare Jag menar att folk som försvarar sitt hem Mm. flera generationer går ut och försöker överleva och så, för dem, så skriver man ner dem på det sättet så Men det lyckades, är man... som, det lyckades som ganska dåligt med alltså för att, samtidigt så var det väldigt många äh, även brittiska intellektuella framförallt som, som vände sig mot boerkriget mm. Men en, en sån som G.K. Chesterton till exempel han, han sa rakt av att det, det är inte så att jag äh, typ har lite förståelse för boerna eller sådär, jag är pro-boer Ja, <laughs> det... ja, ja Ja, men det tog fram till 1945 innan de kunde få folk att helt köpa det. Ja, det, det, det är nog sant faktiskt. I sig, väldigt många jag trodde naturligtvis under, under första världskriget på de här berättelserna om hur man, hur man hur tyska soldater högg händerna av en, en liten belgisk flicka och sådana där saker. Kastade spädbarn och fångade på bajonetter och mm, sånt där det var sånt mm. som de skrev i, i media. Jaja, visst. Ja, ja. Jävla dumma. Fy fan. Mm. Mm. Uh, vi lugnar ner oss med lite musik. Uh, har du någon anledning till ditt låtval, Magnus? Nej, den är ju bara så jäkla bra. Uh, vad heter den? Uh, begravningsfilmen uh, Bröderna Byström. Precis, begravningsfilmen Bröderna Byström. Uh, det låter det bara att lyssna och skratta. Uh, och uh, sen kommer Anna Ternheims version på broder Daniels Shoreline- uh. Så vi är tillbaka om en liten stund här i Radio Framåt. från Sverige Varmt välkomna tillbaka till Radio Framåt. Den första delen blev ganska lång här. Men vi ska försöka minna med lite mer aktuella saker också. Och... Det hände ju som vanligt väldigt, väldigt mycket. Och vi börjar med den, den lilla storm som har uppstått i Socialdemokraterna rörande Omar Mustafa. Omar Mustafa blev ju invald i partistyrelsen för Socialdemokraterna som representant för Stockholm, vilket fick en del människor att gå i taket. Då Omar Mustafa också är aktiv muslim och aktiv i Islamska förbundet. Och Precis. där har han bland annat bjudit in folk som enligt media då kallas för antisemiter och homofober. Och detta är ju då inte förenligt med socialdemokraterna. Har du följt det här någonting Magnus? Aningen så har jag följt det hela. Först kan man ju konstatera att det här islamiska förbundet sägs vara kopplat till muslimska bröderskapet. Vilket är mm. intressant hur flera Flera aspekter. En annan sak som är intressant är det faktum att avpixlat eh, regimmedia och politiker helt plötsligt var överens om mm. eh, vissa saker. Att de helt plötsligt stod på barrikaderna tillsammans mot den här hemska Omar då då, eh, på grund av att han då var antisemit och homofob. För det är ju någonting som vi vet att avpixlat älskar och det är ju då homosexuella och, eh, och judar naturligtvis mm. eh, så det är två saker som är jäkligt intressanta sen är det ju, jag kommer att tänka på det vi pratade om för något, några avsnitt sen det här med Assyrierna, eller syrianerna som, som skröter om att de som etnisk grupp kommer in i olika eh, så att säga ja precis i kommuner och politiska partier och så där. alltså oavsett vilka partier det är och jag får lite känslan för vi har ju en till sån här kille i Moderaterna till exempel Mm. Vars namn jag nu inte äh, kommer Bering. ihåg, men just det, Bering. han är ju också uh, liksom hardcore muslim om vi så kallar honom för det. Uh, och jag får lite känslan av att Musa Omar Mustafa och Vaber och liknande, de är, inte, de är inte med där för att de är socialdemokrater eller för att de är moderater utan de är med där för att skaffa sig inflytande. Mm. Um, för att när det väl blåste upp så här så gjorde ju Omar Mustafa, han var ju nöjd så kunde gå tillbaka till Islamiska förbundet och vara ordförande där istället och fortsätta arbeta. Mm. Um, jo, han fick, han fick inte... välja där, alltså, han fick ju välja på att vara kvar i Socialdemokraterna, alltså vara kvar i partistyrelsen som, alltså som suppliant då, uh, eller um, vara kvar på sin ordförande i Islamiska förbundet och för honom mm, ja. var ju det ett enkelt val antar jag ja ja, ja men det kan jag tänka mig men de har väl så pass många andra inne i partierna så att det inte spelar en större roll mm. heller även om det var ganska hög post han fick. men det där är som sagt intressant i flera aspekter dels muslimska eller islamiska förbundet har vi inte hört så mycket om tidigare om det nu är så hemskt att de har de här homofobiska och antisemitiska och så vidare antifeministiska inslagen varför har vi inte hört något om det tidigare varför är det först nu när, det liksom, när de inte kan stå ut med det egentligen i och med att han fick den här ansvarspositionen. Varför är det först nu vi hör om det? Varför har man inte pratat om det tidigare om det nu är så hemskt? Mm. Ja, alltså och, och det som blir intressant här är ju att se just att hur ska har socialdemokraterna tänkt att kombinera det här med alltså det som de, som de står för idag med att också försöka locka muslimska medarbetare? Tror de Själva att det liksom är möjligt alltså, om du på något sätt är en, alltså, troende muslim och, och, och följer islam så kan du inte vara pro-HBTQ vad det nu kallas um, feminist och, och liksom, zionist alltså, jag vet inte hur det, hur det ska gå ihop Nej. och sen vi såg ju att vissa delar av socialdemokrin har ju anpassat sig till muslimerna. Och det är ju den här bröderskapsrörelsen broder, som ja. den hette en gång i tiden. Mm. Uh, de ändrade ju namn till tro och solidaritet. Precis. Mm. Och de valde ju, vill jag minnas, det var du som sa det idag så du får rätta mig om jag fel, men de valde ju att stryka vissa delar av sin... utav sin... Sina, var det stadgar? Eller var det ja, det, alltså de, de ändrade ju en skrivelse där om... om... <skratt> Hur vi, alltså lika rättigheter för homosexuella Jag vet inte exakt hur formuleringen var nu Men den ändrade de ju som det var ett krav ifrån, Från muslimerna Och det, mm. detta möttes ju av protester från RFSL Nu tror jag att Jonas är med också Ja precis Han, ja, försvann ja, ja. ja, nej men Du, du frågar retoriskt, Dan, hur har de tänkt mm. socialdemokraterna? Jag tror inte de har tänkt det överhuvudtaget. <laughs> det är lite sak i och för sig. Jag, jag, jag menar det. Um, jag bara förtydligar, spinnar vidare på det. De, de har naturligtvis inte tänkt så mycket. Det är inte... Moderna politiker, uh, demokratiska politiker uh, har inte till uppgift att uh, tänka, utan de har till uppgift att reflektera uh, de trender som sätts i uh, Ja, av äh, regimmedia. När vi säger regimmedia så det, då kan folk tänka att det, det skulle implicera att äh, äh, liksom media skulle vara underställda de demokratiska partier vi har. Det är naturligtvis inte så. Utan det tvärtom. vi tvärtom. Ja, precis. Det är tvärtom. Och vi har en annan typ av regim som är verkligen äh, internationell. Äh, och det är därför vi ser precis samma utveckling, samma agenda- i alla västerländska länder och att det inte finns någon, någon, något egentligt utrymme för någon verklig opposition. Men hur som helst, vad de, vad de har velat i det här fallet då, de som verkligen har makten och som dikterar politiken det är att ta hit en massa människor till, till Västeuropa, söndra och, och, och härska så att man ska få splittrade nationer som aldrig någonsin kommer att kunna fungerar socialt igen och aldrig kan, kan liksom resa sig mot, mot det eh, globala kapitalistiska eh, förtryck vi, vi eh, lever under. Eh, men de vill ha då vad gäller muslimska invandrare så vill de ha eh, när de pratar om mångfald och allt sånt där så är det liksom en läpparnas bekännelse. De vill ha domesticerade muslimer, rumstrena muslimer mm. som, som egentligen bara är eh, Muslimer nominellt, men som i övrigt accepterar hela den här, vad ska vi säga, kulturlösheten som har blivit ett kännetecken för den postkristna västvärlden. Så att och det kan naturligtvis inte funka. Det är ett fullständigt önsketänkande. Och när de märker att det inte funkar. Då sätter en viss liksom, reaktion in från uh, de här människorna. Det har inte hejdat massinvandringen på något sätt. Men, men uh, man kan ändå helt klart säga att uh, alltså, man, man arbetar ganska hårt nu för att liksom, stävja alla sådana uh, tendenser inom uh, de, de uh, invandragrupper, framförallt muslimska grupper som har kommit. Du säger domesticerade muslimer. Jag gillar också uttrycket kuliss-muslimer för deras islam är bara en kuliss. Alltså att man har, mm. de ska ha attributen och kunna slänga ut sig ett inshallah någon gång här och där. Men de mm. ska inte kunna, de ska inte leva eller tro, liksom tro verkligen på det, det som Koranen predikerar. För, för då blir det metod. Menar, vi, vi har då i uh, varje svensk medelstor stad förmodligen många småstäder också så har vi muslimska enklaver som, som om hundratals tusentals, i vissa fall tiotusentals personer som, som faktiskt inte, äh, inte ser på svensk tv, inte läser svenska tidningar, inte kan svenska som kulturellt inte på något sätt är nåbara för den här äh, det här propagandamaskineriet som, som har äh, omformat, lyckats omforma våra folk mm. under de senaste två, tre generationerna. Men, men... Och, då, och, och makten når inte de här människorna på samma Nej. sätt. Och då, då står en, en, liksom en frustration här att fan, vi har inte tänkt så långt. Eller det går inte riktigt som, som vi hade tänkt oss. Nej, och makten ja. lever ju inte i den verkligheten heller. Så de, kan, de märker det inte förrän det blir så här konkret. Men har vi ju... Och det finns det finns återigen jag alltså, ska förlåt att avbryta dig men, men men alltså det finns inga verkligt tänkande människor inom uh, den vad ska vi säga den politiska apparaten i Sverige utan det är folk som som uh, är våtfingrade uh, ja uh, figurer som, som som gör vad vad, vad media talar om för dem är, är, är rätt att förväntas av dem och den här typen av problem som, som då naturligtvis ofrånkomligen eh, kommer upp det är de inte förberedda på så att det finns ingen plan B här som vi känner till i alla fall mm. och det, det, det är inte, de sitter inte på en sån plan åtminstone. Då, då är det deras herrar någonstans kanske i toppen av Bilderberggruppen eller uh, de som finns bakom den uh, som, som Reinfeldt och andra frekventerar ibland Um, det, där kanske finns en, en, en plan B för, för vad man ska göra när kaoset blir totalt mm. Ja det finns det ju Den, den, den planen heter ju Att uh, implementera drakoniska lagar ingre, alltså Begränsa medborgerliga fri Och yttrandefrihet mm. Och folk kommer att klappa händerna och tycka det är jättebra För att nu jäkla kommer vi åt de där Muslimerna ja. Så mm. det är bra, nu inskränker vi allting Så nu, liksom, nu kan vi ta hård, hårda handen Det är ju planen, det är därför man tar in dem Det är ju enda, mm enda vettiga jag kan se. Men det blir intressant till en sån som Fredrik Reinfeldt, som helt som själv har en sån här i sitt parti, men han vägrar ju benhårt. Han, han verkar inte bry sig om någonting, den här Reinfeldt, ärligt talat. Uh, jag, jag såg ju det här programmet om, om Carl Bildt och de hävdade att han är liksom politiker som allting rinner av på. All kritik om Lundin Oil och folkrättsbrott och allting, det bara rinner av. Han bryr sig inte. Och, alltså, Reinfeldt verkar vara likadan, för när han får frågor kring den här, vad han bryr sig inte, överhuvudtaget. Sossan har ju ändå reagerat på något sätt. Mm. Jag undrar vad det där sitter i. Att, att, han har väl en hållhake. Han vet något om Fredrik som inte får komma ut. Kan vara. Eller så är det som jag tror. Att Han, han skiter Alltså helt klart, alltså, Reinfeldt har fått någon form av hybris. Han, han, kan, han känner lite att han kan göra vad han vill, för svenskarna verkar ju inte bry sig. Han, han kan säga vad han vill. Han kan genomdriva vilken konstig politik som helst. Han kan vara föraktfull mot folket. Han kan på alla sätt och vis bete sig som ett svin. Och ingen. Jo, men ärligt talat, hur gammal är Reinfeldt? Han är runt 50-någonting, va? Mm. Ja, måste nog vara. Um, under, ja, han är 60-talist i alla fall, tror jag. Ja, jag, jag skulle tro att han är 63 eller någonstans. Jag vet inte, mm. men med något i den stilen. 65, uh, nu har det. Så pass, okej okay, då är han inte 51, igen Nej, all right Men hur som, under hela hans politiska eh, bana Som börjar ganska tidigt i hans fall mm. Så, så eh, har man kunnat slå i folk vilket jävla skit som helst eh, Han har lärt sig att, att man kan liksom eh, Absolut förakta vanligt folk Han har lärt sig att, att ljuga och hyckla Och... och eh, och framförallt att, att vara liksom total opportunist Att släcka de, de makter som finns bakom de politiska partierna Det är vägen framåt Det är allt han känner, det är allt han kan mm. Och det är den enda ambition han har mm. Och sådana är, sådana är i stort sett alla politiker i de, de etablerade partierna Inklusive Sverigedemokraterna um, Idag. Det, det är ett, ett system som, som korrumperar, som, som, som perverterar och som, som gynnar medelmåttor, opportunister och, och liksom samvetslöst pack helt enkelt. Mm. Jag tycker också det är intressant här när man säger det att äh, makten vill att muslimer ska bli ja, domesticerade då, eller äh, bara ge upp all, allt som... som muslimer ska tro på så att säga då har vi egentligen här att Sverigedemokraterna och makten vill ju egentligen samma sak fast på olika sätt. Mm. Alltså just i den frågan åtminstone. Alltså att de ska säga ifrån sig de muslimska värderingarna och de ska då ta hand om så kallat svenska värderingarna som Sverigedemokraterna pratar om som i deras fall då handlar om att, att man ska inte tala illa om judar, man ska gilla böger och så vidare. Ja, det är precis. Det är de svenska och västerländska värderingarna som, som vi verkligen ska försvara. Mm. Det är fria abort, hbtq-värderingar och liksom all möjlig upplösande skit. Ja, det var, det var väl så den västerländska civilisationen överhuvudtaget kom till, till ja. livs, va? Det var väl genom, genom det här? Ja. Nej, men, alltså, Nej, men det, då... det är intressant för att, alltså, jag menar, okej, okay, Sverigedemokraterna säger då, okej, okay, vi måste minska invandringen för att vi måste kunna assimilera de som är här. Mm. Medan makten då kanske säger nej, fortsätt invandringen och sen kommer vi bara dra, ha de här drakoniska lagarna istället och tvinga er att assimileras till det nya samhället. Ja. grejen är att jag menar, folk säger att ibland att snälla kritisera Sverigedemokraterna för hårt och vi har också försökt mm. att uh, vilja lägga oss om att inte göra det för att uh, ja, en mängd olika skäl som vi har pratat om förut. Men faktum är att det är en, en falsk opposition idag och, de har kommit dit de är just därför att de har transformerat sig till att bli den här behändiga, falska kanalen för, för det missnöje som finns med, med massinvandringen Skillnaden blir ju egentligen, när, när du säger det sådär Dan, alltså den stora skillnaden mellan Sverigedemokraterna och, och sjuklöven det är att sjuklöven vill som du säger att, att eh, alla, alltså svenskar och... och eh, bosättarna, ska anamma en, en nihilistisk eh, icke-kultur. <hör> alltså bli verkligen så här, ja, producenter och konsumenter i den nya världsordningen. Medan Sverigedemokraterna säger att nej, men vi ska ha kvar någon gammal psalm och vi ska liksom ha sjätte juni och vi ska ha en svensk flagga och vi ska prata svenska. De är alltså kulissvenskar? De är, de är kuliss svenska. Ja, kulissvenskar. Det är vad de är. Mm. Um. Men för att i praktiken blir det ju samma sak. Jag menar, det var ju som den här kvinnan hade sagt att eh, någon nästig kvinna liksom att, att jag, ja, den här öppna svenskheten som vi alla vet om. Och, alltså, i, I Sverigedemokraterna i Sverige så gör det ju ingenting om vi har en majoritet etniska främlingar. Så länge de pratar perfekt svenska och dansar små grodorna och käkar sill och surströmming så spelar det ingen roll. Mm. Så att det är den enda skillnaden mellan de här två eh, politiska idéerna. Mm. Ja, nej men som sagt just det här med Sverigedemokraterna blir lite känsligt för det är ju också så att inom Sverigedemokraterna finns det väldigt mycket godhjärtat och bra folk fortfarande, alla har de inte rikast rensa ut den eh, som vill väl eh. Jo, men om, om de kan titta på det här med öppen svenskhet och så om de säger, ja, jag är för öppen svenskhet ja, vad det och att vara kvar är SD om mm. du säger, nej, jag är inte för öppen svenskhet, lämna SD det, det är inget, jag är trött på att ha cirkelsvantarna på där eller talat, för att mm. nu har det gått så långt och de har visat så tydligt vart de står att mm. eh, blir man kvar med den vetskapen Jag skörda det du sår mm. jo, jo. Nej, men du, har, du har rätt det är det. Um, mm. äh, till, vi går vidare och talar nu vi pratade ju om vårbudgeten här innan, innan som också kom i morse och vi har ju läst alla tusentals sidor såklart Ja, det. <laughs> i alla fall läst en sammanfattning och um, det ser ut att bli ungefär så som, som man tror. Alltså, eftersom vi inte ska ställa grupper emot varandra eh, så gör vi det. Och, eh, man ska alltså minska pengarna till eh, bland annat sjukskrivna. Man ska minska eh, pengar till eh, gamla eh, studenter. Däremot ska man öka eh, pengarna till invandringen eh, till så kallade uts socialt utsatta områden, alltså invandrarområden. Eh, man talar också om eh, en ökad äh, vet det, en ökad skolpeng för äh, invandrarskolor och så vidare. Ja, socialt utsatta skolor. Ja, fast det blir ju invandrarskolor i praktiken. Precis, det är ju Alltså, nu är det ju väldigt, väldigt få svenskar som läser vårbörjden. Precis som Björn Björk talade om här tidigare. Och media kommer ju välja att rapportera om, om det som, som de vill lägga fram, så att säga. Men... Alltså här har man det ju liksom verkligen svart på vitt. Vad ska prioriteras? Sjuka, gamla och studenter ska inte prioriteras. Invandrare, bosättare, kalla vad du vill de ska prioriteras. Mm. Svart på vitt. Det, ja, det, det kan... Det är alltså, kommentarer är överflödiga. Jag, jag, önskar, jag önskar så innerligt att fler svenskar kunde börja fråga sig varför varför ska det vara så? Varför är detta skapandet av ett så kallat mångkulturellt samhälle? Varför är det ett imperativ? Varför ska det vara den, den helt övergripande målsättningen för vilken man måste offra allt annat? Varför? Mm. Man har man hittat på det? Och vad, vad tjänar det för syfte? Är det rimligt? Är det rätt? Är det moraliskt? De flesta frågar tjänar det utan de bara vet att det ska så vara. Mm. Uh, och jag önskar att, att fler kunde bara börja gnaga lite Att liksom tanken kunde börja gnaga snarare uh, vad, vad, vad handlar det här om? Vad, vad är det för fel nödvändigtvis med ett, uh, om, om vi hade haft kvar ett etniskt Sverige? Hade det inte varit bättre på olika sätt? Det. Hade... De vet ju det, att om, om de där skygglapparna försvinner Då är de borta sen Och då, då får du inte lugn och ro längre i ditt liv mm. Mm. Ja, Men, men, men det är bara så, jag måste nästan upprepa det här för att det är så alltså att de, det utgiftsområdet som, som i budgeten kallas för migration och integration eh, det väntas alltså öka med cirka 9 miljarder kronor årligen de närmaste fyra åren. Mm. Alltså 9 miljarder mer 2013 9 miljarder utöver det extra eh, 2000, 2014 ja, och så vidare. Vi mm. pratade alltså här om en, om en ökning på fyra år eh, med 36 miljarder mm. i den kostnaden. Och samtidigt som man under de här fyra åren då ska spara 6 miljarder på, eh, på sjukskrivna man ska eh, spara på pensionskostnader med drygt 5 miljarder eh, och det, alltså det oh. alltså, Men det känns, det blir så trött samt ärligt talat, att, att sitta och försöka pedagogiskt förklara att nej, det är inte så att de tar hit alla dessa Uh, hundratusentals människor uh, om året snart eller i alla fall hundratusen uh, och säkert mer uh, för att uh, vi ska rädda vår välfärd i framtiden för att vi föder för få barn. Det kostar bara för mycket nu, men det kommer att löna sig så småningom. Det här är ju fullständigt absurt. Jag menar det ett litet litet barn en, en förståndshandikappad kan nog förstå detta. Men, men alltså de flesta vanliga vuxna medborgare i Sverige. De, de blundar för det uppenbara. Och precis som du sa Magnus. Att det blir för jobbigt. Mm. Men fan det blir 10 000 gånger jobbigare. Eller 35 miljarder kronor jobbigare snart- eller vilken summa du då mm, mm. Det blir hur mycket jobbigare som helst. Det kommer att bli ett veritabelt helvete. Vi är redan på god väg mot det- om ni inte sliter dessa sjuklappar från äh, ögonen. Sen är det lite så här också- att det är lite som rökning. <hör> att äh, rökare vet- att de med stor sannolikhet- Liksom har att vänta sig en ganska plågsam död. Eh, om du vill silla. Men eh, de fortsätter att röka. För att man är väldigt duktig på att flytta det framåt. Eh, många som man själv har träffat och pratat med. De vet ju mycket väl om de här. Alltså de har tagit av skicklapp, skicklapparna. Men de kan ändå liksom. Ja de skojar bort det eller liksom vill inte förstå konsekvenserna av det som händer. De förstår ja. att det händer men konsekvenserna trycker man på framtiden. Jo, och alla tänker att någon annan än jag kan göra det. Jo, och, precis. Och, och man ska ju veta för man tänker att vi har det ju fortfarande i Sverige är det ju relativt bra materiellt sett och så vidare. Men alltså vi lever ju på alltså dels på det som vi har byggt upp under en väldigt, väldigt lång tid som inte längre ger någonting tillbaka utan det är liksom sånt som vi redan har arbetat in. Vi lever också på stor, oerhört stora lån med en statsskuld som ökar i lavinart och takt. Dessutom så säljer vi ut allting som vi äger gemensamt. Som till exempel apoteket som vi kanske kommer att prata lite om senare. Mm. Som för en kortsiktig vinst. Mm. för att täcka men, hålen i budgeten. Men det här är ju ingenting som du kan hålla på med nej, man, man, på, man påstår att det är för en kortsiktig vinst. Det tror inte jag. Jag tror att det finns internationella kapitalintressen som är intresserade av att komma in på den marknaden och, och snå åt sig den biten ja, Men, men sen, faktum sen, blir sen, ju att du kan, du kan liksom reparera ett hål i nästa års budget med jo, pengarna. Men, men... Men precis som, eh, precis som vi sa lite i förhandsnacket här, eh, och förlåt att jag bryter in där då, men, men faktum är att det, det, det är alltså en, eh, att, att slå dunster i ögonen på folk när man går ut och säger att ja, nu har vi en budget så här. Va? Mm. Eh, och, och nu ska staten eh, fördela pengarna här på ett bra sätt. Det är... En sanning med modifikation. Eller det är inte en sanning alls egentligen. Så länge som så mycket finansieras av um, att vi skuldsätter oss. Som du säger, statsskulden rasar iväg. Inte bara Sverige utan det här är ett internationellt mm. fenomen. Det är samma sak med varje stat överallt. Det är lögn att få en bättre analys av i våra etablerade media ska sägas, eller av våra eh, ekonomer eller ekonomhistoriker eller vad du vill på, på eh, vår universitet av vilka, varifrån kommer pengarna, vilka lånar staten pengar av, hur genereras detta, de, dessa pengar eh, överhuvudtaget? Mm det är det mest centrala i allt det här så att, jag menar, att presentera en sån här budget, visst det har politiska konsekvenser, det blir kännbart och det blir så kallade plånboksfrågor absolut för vanligt folk det är inte det så att det är relevant att liksom titta till det och analysera vart, vart bestämmer regeringen att, att liksom, eller hur pengarna ska fördelas just nu, med, med faktum är att, uh, det, det är inte så att här finns liksom en kaka som man ska sitta och då liksom fördela systemet funkar inte så pengar kommer någon annanstans ifrån sen, mm. sen ser vi också att du pratade om det lite tidigare Jonas att, att syftet är att få hit människor inte att hjälpa människor um, för att det kunde vi se i den här senaste uh, idén om att, att uh, staten hade ju fel att de kom fram till att de behövde ytterligare en miljard för att täcka invandringskostnaderna här nu i, framöver. Så att man var tvungen att skriva upp budgeten. Ja, och då, då menar man att ja, men det gör ingenting för att vi kommer att omfördela pengarna. Så att den här miljarden tar man från vad? Jo, man tar det från projekt som syftar till att hjälpa flyktingar på plats i länder nära deras hemlande det vill säga man, man tar bort en miljard i bistånd till flyktingläger, mat, medicin och så vidare för människor på flykt i närområdena från här, alltså Oroshärden och tar de pengarna och ger till dem fåtalet i sammanhanget fåtalet, människor mm. som kommer till Sverige och då kan man ställa sig frågan, gör man detta för att man vill hjälpa människor eller gör man detta för att man vill omforma Sverige det är ganska tydligt och klart vad det handlar om mm. Absolut, absolut. det, det, det är alltså så, så tydligt att det återigen känns nästan tröstlöst att sitta och prata om det, väcka ut och vecka in. Men, men, men om det, vi inte det, upprepar vi, det, vad ska vi då göra? Jag vet inte. Nej men det, vi, vi måste göra det, och, ja, men precis som, som vi var inne på förut att... Där kommer folk som liksom vaknar upp hela tiden och Som är i olika, olika faser av uppvaknande ständigt så att, uh, Stating the obvious Det, det är det som, som är vår uppgift uh, absolut. Så, Sen kan man kanske få uttrycka lite, lite trötthet då i, i, uh, I sammanhanget Men, men uh, absolut, det, det är klart att vi måste göra det Men, men, men det, det är alltså inte så att vi har kommit på något jättekonstigt Um, som, som, som är svårt att förstå utan det här kan alla se det är, det är så uppenbart och, och att det är för de styrande och de är inte Reinfeldt och, och, och hans uh, underhuggare utan det, det är, de är bara marionetter de har varit från början de, de har inlett sin politiska karriär någonstans med vetskapen om att de ska vara marionetter uh, det, det är den typen av människor men för de verkliga makthavarna i dagens värld så har det, ett, har det prioritet att till att avfolka de vita västerländska kristna länderna på vita västerlänningar. Så är det. Och det går väldigt fort. Det har gått inom loppet av några decennier. Mm. Ja, titta på, titta på den här boken som jag heter Gunnar Sandelin har släppt, som tar upp det här med, med, man blir alltså trots att man är härdad inom, inom det här, så att när man får uppgifter presenterade för sig, en god vän till mig läste den här boken och refererade lite därifrån, eh, just det här på, att, på tio år lite drygt så har vi alltså ökat med en miljon människor. Uh, lite drygt, alltså nya alltså, invandrare till vårt ja, land alltså för att det är inte för att vi föder så många svenska barn det är inte det nej handlar. alltså vi går minus mm. alltså svenskarna går minus i befolkningsfrågan alltså vi går minus på riktigt kära vänner och de går plus uh, det här <laughs> Å återigen, nu upprepar vi saker och ting som vi har sagt många, många gånger förut men man ska tänka då i sammanhanget på att när man anger det här som ett skäl just det, de, de låga födseltalen eh, hos svenskar eh, och andra europeer det är precis samma sak i hela eh, det vita västlandet, i Australien, i Nya Zeeland, i Amerika, i Kanada eh, i USA ska jag säga, i Kanada, i, i varenda europeisk land från, från Portugal till, till eh, ja, ja, Finland. Eh, samma människor som hävdar att vi behöver ta hit många invandrare för att vi föder för få barn. Det är sådana som har sett till att för en extremt familjefientlig politik eh, de senaste 4-5 decennierna. Och som har erbjudit gratis abort. Eh, alltså utstuderat gjort allt för att bryta upp uh, den svenska familjen uh, den europeiska familjen uh, gjort utstuderat allting för att faktiskt minska uh, våra befolkningar, försvaga dem det, det är så hutlöst mm. alltså, så att, i... och att vi går på detta och som man tittar i realpolitiken så kan vi också se att alla nu, som om det finns de få kvar som tror att moderaterna ändå är bättre än sossarna, mm. icke så nicke. Det är under moderata regi, alltså regeringar som invandringen ökar mest. Mm. Det är de som tar in flest, och så har det alltid varit faktiskt. Och det, det är förmodligen bara en slum för att det är precis samma skit. Och det är det de är därför. De, ja, de, de är därför folk att det... tror ju inte. Alltså, människor man pratar med har ju fått för sig att med ett moderat eh, borgerligt styre så skulle det bli per automatik en minskad invandring. Det är ju ett argument jag hör från människor som, ah, men, mm. ja men, jag, jag, jag, jag lyssnar det är, inte på Det är SC. så, så, så fruktansvärt dumt. Alltså, det. Jo, alltså, jag har folk som har förstått hela saken som säger ja men jag kommer ändå rösta på Alliansparti något Alliansparti nästa val för jag vill inte ha sossarna vid makten för då mm. kommer det bli åt helvete med invandringen. Absolut. Det stämmer ju inte. Nej, nej, det, nej det stämmer ju. inte. Det stämmer inte ett Bara förtydliga där, för jag antar att inte du menar heller, Magnus, men eftersom folk ibland kan missförstå saker och ting, så, så uppmuntrar vi inte folk att, att rösta på sossarna för att, att då skulle vara ett bättre alternativ. Liksom, nej, nej, ur nej, nej. ett invandringspolitiskt perspektiv. Men... Det stämmer, det gör vi inte. Det gör vi inte. Mm. Alltså, Det du sa, Jonas, det med hur det, alltså man driver en familjefientlig politik och samtidigt säger att vi måste ta in eh, fler folk för att vi föder för lite barn det kanske blir eh, om man vill ha det verkligen jättetydligt så kan man ju kolla på Miljöpartiet som, är, som, som förespråkar fri invandring och samtidigt lägger kommer med förslagen eh, bara för några månader sedan var det ju om man ska ha skattelättnader för, för par som skiljer sig ah. oh, det säger Jesus. ganska mycket man vill splittra familjerna här samtidigt som man vill öka, man vill ha fri invandring det är liksom, de försöker ju inte ens dölja det mm. Nej och det är det, alltså, det här Det är hur fan kommer de undan med det Återigen ja. det är, nej. Nej, och samt, Samtidigt så har vi då ett parti som jag menar, Vi sa tidigare att, att um, Sverigedemokraterna uh, sen, sen flera år tillbaka Har blivit en En, uh, en falsk opposition En ventil för folk som, som tror att de genom att lägga en röst de Markerar mot, uh, mot invandringen På samma sätt så, så är KD som också var ett pytteparti för inte sådär jättelänge sen. i alla fall inte för en gammal gubbe som um, som jag jag minns dem alltså som, som ett marginellt parti som, som bedömdes aldrig ha en chans att komma in i riksdagen men, men de har sedan länge fungerat som en uh, sorts uh, ventil för människor som, som uh, i det här avseendet är, är värdekonservativa vilket jag tror jag kan säga utan åsvepa att vi, vi alla tre i alla fall uh, ja men, men KD är ju Precis lika Substanslöst Eller vad det långt före, före Sverigedemokraterna Totalt Alltså som, som vilket Politiskt korrekt parti som helst Men fortfarande röstar folk på dem För att de på något sätt tror att de Värnar familjen eller bla bla bla Det det är inte så. Utan, utan vi, vi får de här liksom, pajas eh, företrädarna. Mm. Utan, utan all substans eller heder. Fyrsjötten. Mm. Vilket jävla system. Mm. Mm. Och när vi talar om det här med att, eh, att vi tjatar om det och att eh, människor måste börja inse det här väldigt snart så kan man ju också säga då, för att knyta an till det vi pratade om tidigare... Eh, nej, det pratade inte om det tidigare. Nu kommer jag på att vi inte har alltså om. Vi har inte pratat om drönarna <skratt> eller hur? <skratt> nej, <skratt> jag har inte <skratt> snacket. Nej, bra. Då kan jag inte dra paralleller till det för det skulle bli jättekonstigt. Vi kan prata om drönarna i nästa avsnitt. Tror jag. Ja, um, för er som inte såg uh, Kalla Fakta igår så finns det på tv4play. Det är ganska intressant, uh, inget sådant revolutionerande, men om, om Sveriges inblandning i uh, dessa drönare som, som utvecklas i USA. Jag tänkte ta paralleller konstigt... dit, men eftersom vi inte har pratat om det så blir det jättekonstigt. Det viktigaste där var ju konstatera det faktum att staten mycket väl vill hjälpa till att betala för eh, drönarutveckling men inte för vanliga eh, fina sa-bilar. Ja, alltså det, det, som, det som har visats där är ju att staten har gått in med 750 miljoner måste det varit, va? Nu det kan inte vara miljarder. Uh... Jag ja. För att rädda vad man sa då, hundra jobb som skulle utveckla drönare i Saabs Medan man vägrade gå in med pengar till att rädda Saabs bil, bilutveckling. Som För staten ska fem, inte hålla på med ja. ja. Vi har lite mer uppskrivet här som vi ska kunna prata om. Men det är så mycket negativt där Är det ingen av er som har något positivt att berätta? Jag känner att jag vill inte gå och lägga mig med att avsluta på en sån här har, jag har nej, alltså, jag har. faktiskt inte det. Stock, eh, SVP Stockholm var ute och hade en minnesstund för Halberg det... Ja, de hade en, två, två dagars hyll, hedrande. Inte nog med att de var vid graven så bedrev de en massa aktivism också. Det finns eh, filmer på det där. Jag har inte hunnit sätta mig in i det, tyvärr. Ändå. Men det är en positiv grej. Sen en annan positiv grej det var ju att eh, Dicanos lag gick eh, ganska bra här nu. Sunderland slog Newcastle, där började jag med 3-0. Precis, precis. Så det var ju kul för dem. Och för dig som blivit Sunderland-fan. Ja, jag som Sunderland-fan så var det ju fantastiskt roligt. Det måste jag säga. Ja, jag tycker så här, de här andra sakerna som vi har som också är lite som är lite mer negativa. Det sparar vi tills på torsdag då. Det har vi lite att prata om då också. Och Jonas, vi hoppas väl att kunna prata lite om en bok på torsdag också. Det gör vi absolut. Vi ska prata lite igen om Paul Gottfrieds uh, War and Democracy som har tidigare recenserats på, på Realisten. Mm. Uh, och, uh, den, den innehåller faktiskt mycket, mycket tänkvärt och substantiellt och är uh, stundtals en del njutning att läsa. Så att uh, det ska vi göra. Jag ska bara säga att jag försvann där igen. Jaha, okay. en, en liten stund. Det måste för vara någon äh... glapp i kabeln någonting. Jag vet inte vad det är som Jag hjälpte. vet inte vad det är faktiskt, ja. men, men, men, men jag tror det är med drönare. Det får vi anledning att äh, återkomma till. Ja, absolut. Um... Absolut. Um... Jag, jag, tror att, jag tror att jag måste bara säga det, det jag tror att det är för att det, alltså, hela det moderna demokratiska äh, politikerherket är en, en drönarklass liksom överhuvudtaget eller ett, ja. en drönargäng <laughs> så att det är kanske därför de har en viss en bias jag tror inte man ska dra några längre liksom. ja, det, det låter inte orimligt ehm <laughs> um. Men vi kommer avrunda här nu. Klockan har blivit över nio. Vi sänder alltså live varje måndag och torsdag. Så Om du som lyssnar i efterhand eh, vill lyssna live så är det måndag och torsdagar 19.30. Och, och då sänder vi på realisten.se. För att kunna lyssna live så behöver man vara prenumerant på realisten.se och då får man förutom att höra oss live eh, se en massa tv-klipp eller filmklipp eh, som är exklusiv för prenumeranter och en hel del eh, exklusiva artiklar för prenumeranter. Och det är även kommit ut här att eh, prenumeranter också ska få Exklusiv tillgång till din nya novell, Magnus. Just det, det stämmer. Har det kommit ut? Ja, du ja det står i framåt och den har kommit ut i alla prenumeranter. Ja, det har det ju. Det, det stämmer med. bra det. Mm. Det stämmer bra det, just det. Ja. Det är så mycket att göra så jag hinner inte ens göra reklam för mina egna grejer. <laughs> Men det stämmer jättebra. det. Jo, det är en liten novell som har, som har då kommit. Och eh, den erbjuds eh, till prenumeranter, de som tecknar Helos prenumeration får den. Eh, då som en liten gåva. Och eh, alla som är prenumeranter får köpa den för en symbolisk summa helt enkelt. Mm. Eh, och det är då exklusivt för prenumeranter och eh, de som tecknar prenumeration. Mm. Och det är ett sätt eh, för mig att... Eh, det är nämligen jag, ska, jag själv har bett om det så att säga. Och eh, att vi skulle göra på det sättet. Och det är ett sätt för att pusha på så att säga den här jätteviktiga satsningen helt enkelt. Sen eh, kommer det här pågå under en period det är som en kampanj och sen så kommer... Får vi se hur vi, hur vi gör med det hela Men ja, jag hoppas att det blir en liten spark i ändan På de som står i valet och kvalet i alla fall mm. Mm. Ja, men det, det är jättebra Det låter jättetrevligt Vi kan ju bara säga där också att eh, Det här med, med satsningen och press så Vi kommer inte att låta oss liksom Nedslås om det här inte går fort Utan vi får fullt medvetna om att det här kan ta Kanske eh, Flera år Men vi kommer att eh, komma dit Så småningom och vi, vi kommer att, att växa Helt enkelt Det ser jag alldeles tydligt Under vilka former det sen blir Och hur det kommer att se sig i framtiden Det vet vi inte Men det finns ingen anledning att, att känna Någon, någon brådska här Och det finns ingen som, som vad ska jag säga, Ser det som, som ett, ett misslyckande Att det inte har gått jättefort Utan det här är någonting som menar, vi, vi har hållit på och kämpat i motvind under de mest otacksamma former politiskt under hela våra vuxna liv, eh, samtliga av oss. Mm. Och vi har många, eh, många kamrater med oss där, så att vi vet att eh, sånt här tar tid. Och, och eh, vi kommer inte att ge oss, vi kommer inte att eh, försvinna. Eh, det var bara en liten poäng jag ville göra. Sådär. Ja, oss, oss tre får de inte tyst på förrän vi tar ner skylten för gott. Inte det ens är det. Nä, ja, med, tanke, med tanke på att åtminstone ni lyckas lämna lite tryckt material efter det. Ja, sen så ska jag, alltså, går, om det går att spöka så kan ni ge er på att jag kommer att göra det. Alltså. Ja. Eh, vi spökar vidare tills på torsdag. Det, det är den 18 april och sen är vi 19.30 på realisten.se. Tills dess får ni ha det så bra och hoppas ni får njuta av sol precis som vi har här nere i Berlin. Ha det bra!